The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Let the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sun dey for Sid's ma crew. Good morning. Good morning to you and you and you.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 Mirë më njësë e mirë se vini në kjojnë jo. më njësëit Unë jam blendik, tu është men mua jerë Mirë më njësë, gjitha? Altini, Mjese. Olta Mjese. dhe Lori Sa ka të da sotjeri? 26 Shkoj 26 Igo dhe kjojnë Wow, për pak ditë Qa kemi pasë të nëve që? Igo dhe Shkurti Ka Igu... që është e gjitha? Ka që është Shkurti është shkurti Se përse më bëja më në dramatikëm Si që si, si gjë, gjithonim Gjise si mirë më gjesi është e hën, është fëtot për ja është, është 26 shkurët, si shna thotë mm -hmm. tjeri, unë i zëbesa saj, qështë që edhe tjerë duke si gurëja në një mëndje, po, mundë kishtë e qenë edhe një konspiracion këndra me, dhe unë nuk e të dhja, <laughs> me thëndrejtë, nuk e se... <laughs> Shumë herët, është herët për të gjithë. Reshtë asë nëmëruari, një me mëmë? Po, Shumë herët, së kishim në mënd Nuk e kishim në mund, djetën Qarë që të bunim në i loj? O sigurisht Këmër të bërë, kemi për të pasur lojra Mo s'kim e rakë gjithë në gjithë mëgjesit sot Dungë klubin e mëgjesit Në radio në komëtare, Klab FM <gjubi> Dhe në ekranin e Klab Plus, sigurisht Normal Shush, është një avere Po, ka patur në gjari gjat... është eftot, po janë. është ajo mm. java me përëmtimin Po, unë kam thënë që Megjithëse është ftohtë, është disa gradë më ftohtë, po do të mm -hmm. presim motin që të na konfirmojë edhe temperaturat klasin pa kur motin pastaj është falosur shumë në fakt. Jo, është djavë, po. Ka, ka, ka një premtim dëbore, etj etj etj, i cili tashte nuk e di ti. Tanë dësh nga yushur, kështu që. Në orën 3 të natës thuajmë brum, nuk i di në dhe njëri pa, trete... e ti e zgjuar ndonjëri. Tash rreth orës 3. Po e zgjerun, po nuk ka reaguar. Po zgjera, kështu që bindën në Tiranë brum. Që brum? Jo, unë e di për të marrën. Jo, jo. Që brum doli. Unë vërtet as kisha vënë alarm, s'e do kisha vënë alarm për orën 3 që dili atë shikova sigurisht. Kan bërë një gjumt keq, të thojë ama, do të pa. S'e zgjuar alarmi, vija alarmi ora 3. Alarm i dëborës. U zgjavam, por nuk rajgjep. U zgjove ti vërtet? Po. Vjo për prej, jo alarm. Jo me alarm. Rastësi. Peshul shef, okay. <laughs> e ti do të vesh për shef thu aty po. Okay, dakor. Ai thua. Ai thua. Ose if ai apo do më tentolin në balkon pa, pa, si e për. Po, në dritare, jo në balkon, se ishte okay. ftohtë. Po, hape kastile për, par par, për të parë nëse binte dëbor. Për të parë se çfarë po ndodh thëjash. Për çfarë po ndodh thëjash? Po, pastaj kemi treja nga lagjëria. E mesa duket po. Lagjëria <laughs> <laughs> shumë interesante që atë dhe nbrëmies e njohur uh... ka debatet forte per sera ka debatet forte ka njerëz ka e... aktivitet xhallone dëgjoj La gente della nota pecë më kjo kënga e Jovanottit me njerëz të naftës mm. po lajja që sflekuan përmenden këto uh, këta personazhe apo këto personazhe në këngën e Jovanottit sembënd më sembajnë si fjalë por fiks? te kënga janë po besoj <laughs> te kënga janë cila deri që do kujdesuam a, a vërtet e ke po tekati e asgjëgjë gjithë nada e mirë edhe në të bor punojnë mm -hmm. absolutisht okay. po është <laughs> koha tani më i dashur për të bërë fjalë për sigurisht ndërmarrje pastrimi rregullimin dhe sistemimin të dhomave mm shhin dhe lajë në Tiranën po në bulevard kemë pas vakrimën e mjesit hapim zyrtarisht e hapim do të janë takisa po kam përshtimin që xhentet e lanonte nuk është e dëgjojmë më shkoh për shefin ta ka video apo po të gjejmë nëse do të ketë gjithsesi To die for this I fear There's rage and terror And there's sickness here I fight because I have to I fight for us to know the truth There's not enough rope to tie me down There's not enough tape to shut this mouth The stones you throw can make me bleed But I won't stop until we're free Wild hearts can't be broken No wild hearts can be broken This is my I know it's hard, we have to try This is a battle I must win To want my share is not a sin There's not enough rope to tie me down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 Bukur jam për çell. Mirëmëngjes, Mjë i cili jemi mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit i shtepin miq dashur me Wild Hearts can't be broken. Mirëmëngjes. Zëra trebele nuk thyen ndot. Mirëmëngjes Ieri, kemi tani shprehën për ditën e sotme si çheri na frymzon çdo ditë mënyrë pasaj, Olga do të na tregoj se si është çështja e motit që është ftohur. Atëherë shprehja që, që un kam zgjedhur për sot është nga Robert Frost dhe është kjo. Mos prano për saktimin e askujt për jetën tënde përsa këto jeti vetën të nda. Mm -hmm. Bukur. E le zeshma. Ga poeti Robert Frost. Mm -hmm. E dhe një në tjetër jeri? Mos prano përsa këtimin në askujt për jetën të nda, përsa këto jeti vetën të nda. Falemi nderit. Të luta. 79 minuta në këto momente, mi shdashur, kështë e frimësime për ti në sotme, të një garadhe në olëta në të regonë se si do tjetë moti sotë. 2 gradësh në këtë moment e 7 gradë do jetë maksimale për sot, 95% janë shanset për shi. Sot pikon gjatë gjithë ditës, madje edhe gjatë natës. Ja, Gjat natës pritet kemi edhe pak pak bor. Oh. Në çfarë ore? Në qoftë të se, në orën 4-5. <laughs> po mirëvec, sa i pastaj edhe në po themi territore të tjera të vendit do të ketë reshit bore territoret e tjera të vendit të ndbulluar kjo është kjo është e tregon për Tiranën këtu tek ky kë, klip komuntu ti pastaj atë si të thamë këtej <laughs> shumë mirë do ketë dbor në për në për qytete sepse dië deri në Milotin e dbor si për shemb varet nga lartësia pra se sa janë kështu mbi nivelin e detit Por eso ke te rësh gjat çdo ditës në Tiranë që jemi ulur, i bie që 99% e Shqipërisë është më born. 1% pa. që jemi ne Tiranë. 1% jemi ne. <laughs> Avashti. Mirëmëngjes i të gjithëve të Tiranës. Si ne 1%, jeni sikur shumë. Shtaj 10 minuta në këtë moment e dancing nga Kylie Minogue në klubin e Mirëmëngjesit, Mirëmëngjes i të gjithëve. Shpresoj që të jeni zgjuar me dëshirën për të kërcyer. Këto të thot se jeni mirë nga të gjitha. Edhe nga Radakja sigurisht. <laughs> to stay at home nobody wants to be alone when you come knocking i'll be at your door i don't ever wanna stop i'm going to give it all i've got to when they ask me who could ask for more can't stand still i want to slow down when i say we did it all a never ending of a perfect day you can't stand still i want to Mungjes. Mungjes, shohim se janë 13 minuta në këtë moment e jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klan Be FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Tanim tregova sikisht e historia e kësaj Nuk ka neçë të mëdha, por është bërë një video, në fakt nuk dihet eksaktësisht se ku është xhiruar, në cilin vend, megjithatë ka qarkulluar gjatë gjithë, gjithë fundjavës, uh, sepse në me video në vogël, le, Është një makinë vogël, po? Është një makinë vogël, tani mos më pyes për çfarë lloj është. Jo, nuk të pyes për çfarë lloj unë se. Është një makinë e vjetër e vogël. S'e di natishtë dhe s'e bë natishtë. Po puna është këtu. Është edhe në faqen tonë në Facebook tek klubi i mësuesit miqdashëve. Mhm. Si e bëj të mëdha un këto boga? Më duke se gjeda Gjeda, oke Por përse ka bërë djiron e botës Gjë gjithë fundjave është sepse në video Duket makina që është në jetë Në një moment dalon Dhe dalin shumë persona nga jo makinë Një Unë duke që të jepë në ju një version Se sa persona mund dalin Katër Katër dollon në në farë njërë Pes Gjasht Ja djetë, më shumë Shtatë Më djetë, nëndë Nuk është dhjet, më taj shlej Një më djet Po si ma E shkot si. e në Ata do gjenë se një puset atje Ska në nësi Kanë hapën dhe i puset atje më prave makines Katër më djet Për i të se s'kanë bëruar Katër më djet Katër më djet Katër më djet Katër më djet Po në ka një surprisë vogle Ka dhe në bagaj Katër më djet Katër më djet I numëron të mirë Katër më djet Katër më djet Katër më d Po, edhe me kitarën, pastaj nuk ka problem po. Pam. Ej, ç'ka mundsi? A thua është vërtet? Unë kam parë disa herë. 14. Nuk besoj se të jetë montazh. Jo, puna është kur Në fakt nuk është rasti i parë ë që Jo, e di. Okej, mund të ngaka ta akrobatët pra që e bëjn këto gjëra. Mhm. Kave nga këta, e kam parashysh. Edhe që kemi një herë me, shikoj, ka ndën puset që ata e zënë me makinë. Jo, jo, jo, jo, nuk ka asnjë gjë të tillë. Makina duke që është e rënduarë, më takë? E rënduarë mm -hmm. është, makina përre këto kërë. E rënduarë më të marrë. Munda, përshë vetëm i makinë ka ishtë rënduarë, se kusht taj e për makinën të jam bushësht me 17 veta. A <laughs> ti nëma e më cikë makinën, se të duha të hypë 17 veta dhe makina ime. Dhe jodë. Shekon? është e pamundër. Përmi, kje që ka e bukurë. Mm. Po, dy janë polica, ta tuken si uniformatë polic <laughs> <laughs> këto tipa diku nga Rusia. Kam bërësive. Ço në Bukur. E shkonin shikonin tek klubi i mësuesit është shumë më më më interesant. Është një makinë në Bukur. Ja dëjat, po jo, jo të mndej në pesh. Ata se dallojnë dot. Me sa duket ë. Çe këto tipa janë. Po jo më pse ata si çuna trinj janë. Siko, mos shikoj se janë gjithë me kapuçha <coughs> me xhupa, ë. Po po po. Jo e kisha të pesha, apo. Prandaj themun si un po. Mirë. Një i paskëdaj një kitar me vetë shikoj. Ai, ka i qenë bagaj, ka pas që që shumë vëndaj Këtë e më asua krujën e më qësi, të qemë këngën që do të kluan të im Pas i ka den nga bagaj, bashkë me tre veda tje Me qise, konsidero faktin që janë 14 veda brënda në makin Do shte bagaj ish pjesaj lukë My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you My mind, my mind, my mind, my mind Will it's a paradise whenever I'm with you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 Bloody veins, no we'll live there in your veins. Know it's a supernatural I saw and do your bloody veins, you no know we'll live there in your veins. My time, my time, the time will just never end in hell to shelter will be forever the world. My heart, my doom. Harder to beat and it's a thumping in my mind I know you've heard it from those other boys but this time you'll be dreaming solid that I feel. Ej, mi mqesi që të vje, mi se këne ardhën në krybin e mqesit në Italim i shdashur është Të kërështë vjëluar një fushat e fort politike Ku të të dhe dhe një vjeçari Siril Vio Berlusconi Me maskën e ti është duke mbledur support Nga shumë votuas Në një koalicion që Edhepse e ndalon Ka një ligje e ndalon atë për momentin që të mbaj që Ka një të njim Që mm -hmm. të mbaj këshu zyrat lartë Dhe shtetrore me që të dhe k të grumbulloj jo pak mbështetje është edhe në koalicion me Legan, edhe duket sikur mund ta duhet të fitojnë. Këtë vit Berlusconi nuk është se ka dalë shumë në sheshe, i ka organizuar këto takime me njerëzit që e mbështesin më së shumti në nëpër kabanon, teatri të, të mbyllur okay. ose me videolink. Oh, there were news, po. Oh, wow. me videolink. Kështu që, që kemi një pyetje për ju. ë uh, fundit që ka bër, e ka bër në këtë qytet. Është një teatrë në këtë qytet. Nuk është se zgjël, del sigurisht. Është do që ta bëj si ato, siç janë ato filmat që janë në ekrane të mëdha, kur zëjet wow, të çut flasin. Ta lidhën me Koka. Në <laughs> <Dali vetim> Koka. Si të lidhën me Koka, <laughs> A, si Big Brother kështu. E kanë bërë sishë të po më, pse është ishte ai francezi në zgjedhjet. Para sa kohë që bën ato me hologram, ai ishte kom, mm, futurist. Më tutje ai ditën se se Në Marseille Në Borde E e versinë në gjitha këto ishte <laughs> Shfaqja e di, përshëndetje E dhije në dy më um, falinja me bishame, këtë e, e mba spak, po <laughs> Dhe a ishtë duke, cëpse nuk është ma atje, do tjetë atje fix Dhe të ketë një vënd ku a i qëndrona, apo jo? Naturit Si funksionon kjo qëja? Që se do bëj një nga këto holograme, në edhim që këto eksistojnë tani, të një aje përdojrët e Mhm Sepësa ishte live, apo nuk ishte një registrim me hologram Po, live... Ishte a, në mënyrë që ajit ishte më shumë se në një vënd Në të një të një të nko Pra, i ka qënë një studio, diku I bje Dhe mësaj, ma në gjithi që nga jo studio Mere i live edhe të në vënd se... Të shfaqër Të shfaqër në video, mm -hmm. po temi shfaqë në shfaqër në këta... Zip Gjënë që... <laughs> diltë nga poshtë, po, se kështu diltë e si Hologram, pra Po, duha them që ai ka Edhe të shiko, visa, e nda te kan thënë, shiko, kjo është viza, deri këtu sepse atësh duket dora. E kupton? Po, dëgjues po. Po ti, duhet të di tur që deri te viza dhe, dhe pasatësh duket dora. Ose deri te viza dhe, dhe nëse zgjatesh kështu. Tësh duket koka. Mund ti të merrosh njerëzit në pjesën ku to që janë. E ke vështirë? Ta vësh kastilet, vësh një stol për shkakun ku ngjitesh dhe e di që ajo s'ka më pasaj. Edhe ti spatla. Po. Ati e të ar, a dhe mesësisht. E vështirë të tundesh dua, do të bësh diçka. A ku të unë se çfarë? Ose thjesht mund ta përdorish për të bërë politikë, që është jo e sekondar. Jo pak e mërzitshme, mm, mm. po. Kështu që a, një pyetje për ju pranë, ndërsa folën për zotin Silvio Berlusconi, mish dashur ish kryeministrin e Italisë, i cili është në një gar të jetës së vetë është 81 vjeç dhe gara është a ia dal, as ia dal gjallë. Si <laughs> Këtë i mandati kanë pështybjen, por uh, me gjithë të tani me gjithë këto gjëra që kanë... Uh, Ashtu si që është bërra i beses e duja po... dali, edhe këto mandatë. Por e plastiko. Ati mjahtë të punoj zemra, se tjere të sajtë zidhe. Të qita të zidhe, më të vërdet. Së ndje e <laughs> asë gjë. Po Italia është, është qëmbra, se ka për plan se ka ngritjet të... Tyre sentimenteve Fashiste Ajë shumë sa Në Romë ka pasur dhe një protest Antifashiste Për të, të kundështuar Pra një perceptim Se ka një rritje Të sentimenteve I kanë quajtur fasciste Dhe këta janë antifashiste tani në Romë Që prej perceptimit Në ngrien në një protest Përten që ka më shumë antifashista Se sa fascista gjithës e si Në Itali Shubra Edhe duam të timbra Në cilin të atër është faqhur Së fundmi Berlusconi okay. në, në, në cilin qytet Cytet. Në cilin qytet Në cilin qytet Në cilin qytet ka takuar njërës Për i vërteti Jo me video link Jo me Shukutim unë të ashi Jo virtualisht Jo profilaxi do me thënë Thjesht takime Të thjesht të me popullin Ku? 069 20722 Portugal the man Ok, e të gjëjmë kjo shërë would be more done just one night but no I'm ready for the next level and you're telling me you need more time no crime nothing wrong with we it in a little bit you know this is more to me than just getting it or to only get a love like this once in a lifetime and if this is our chance i ain't missing it my whole life i never felt light like this just wanna run with it i don't wanna fight this Rushing you to make up your mind just wanna put some more quality in our time come on girls and everything on the line this is our true love's after find i've ridden out to make you mine to make new week Jace? A thotën emri i grupit. Mirëmëngjeshi që ju mirësi keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ë drejt është ajo. Ja. Ë drejtë, a? Patjetër. Ishte kok kok me Jazzun Derulo. E na pëlqen uh, Sting, Bjorn me <laughs> i palestruar, si Sodaltini. <laughs> Edhe pse është në moshën 66 vjeçare. Si qe i kërkon Gardino? Kjo quhet Don't make me wait. Don't make me wait. Aha. Don't <laughs> make me wait. Ai sini po admiron te uh, Stingu që, në moshën që është ta, duke të shumë mirë si quniri edhe i palestruar. Në fakt, ka të drejtë. E se s'pëvija rrejtë me thënë, po. Dhe e të shikoj asë. Mm. U bindhe tajë. Po ja, duke të shikoj në këtë stili. Quniri, <laughs> <laughs> bjohën dhe i palestruar. Ushë <laughs> bali, dragoni, eksperjentë. E <laughs> dhe gusha. Po... <laughs> Si kjo është bjonda po, në i sinjur të është, se s'pomarë veshë E s'bërtujë në farë vajzët Shive gusha, lapë e veshë E ja t'i qeni tjetër S'tingu bjonda i palës, a, a, a e ke këtu ti, Altin? Dukë se do kështu Po, pa, po, ty kështë që po këndonë të Në klip duke i <laughs> mirë no, Po, kjo një ja, dhe kërësh në stage e Dhe kërësh në stage Falë, këti të një stage-ju dhe Stage-ju shë këtu Këtu është stage-ju Fix fix e pas. Shiko, e shko çapa hanë. Na ushimsë më së ndec. Ushimsë më mirë. Peshku peshk. Qëse si plantan duket. Mmm, ja, këtu, a? Në stage. Ja, ja. Këtu tutje, më tutje. Në stage titull e. Në stage, ah, në këtu stage po, këtu a, këtu, këtu. Okej. Hop. Ja, si fix. Hop. A lutem shumë duket. E mirë, mirë. Që nga i palestruar. Och, u gnaçim. Faleminderit. A tani në cilin në cilin qytet? Në Milano. Bravo, është saktë në Milano ka qenë Berlusconi pra, në Milano zë zotëri. Ka gjetur Laura e para 049 e Baronit fiton dy bileta për L Cineplex. Doraftun në, në në shtetin ton erdhën dië dy përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Erdhën më në, në fund. Erdhën dhe janë ende këtu, po, janë ende këtu. Sepse di e ka ka atakuar uh, zoti Jean-Claude Juncker, oh. si e që është presidenti i Komisionit Evropian ka atakuar zotin Rama. Mhm. Uh -huh dhe ka folër me të, sepse pritet që komisionit tja api një rekomendim për haber negociatet, të uh, uh, haber negociatet, thot, apo jo, nuk e ti? Në në fund. Ndo shta, ndo shta jo. Vare të këllet zonë në gazetet, por, por kam pasur një konferens shtypit djektu. Ferie e fundit dhe cilit ka qënë, jam iuritur, sepse ishte vonë dhe dhe të shonjën për darë. Mm -hmm. Kam për shtypin që, kam për shtypin që, kisë pasur një voles në avion dhe një drejçë duhet kishte ndodhur para takimit nuk kishte ndodhur dhe për këtë arsye do haj darka do më thënë po pa ngurë drejt prandaj tha jam i urritur. Por kishte ngatën në media që thanë se donte të hanë peshë të mdhënë. Do thënë mos kërkon peshë të mdhënë nga kta që mos ishte një mesazh jo më jo e ke përsëritur hi. Ja, Por uh, përveç stika që ndein një tjetër që e shoqëronte një tjetër zyrtari i lart, do më përveç shumë këtë. Kush ka qenë tjetër? Është pyetja. 0619 107222 Kërëjnë baspa grubin e mqesit Ora është ta një 7.36 minuta Ju jeni me radion Klab FM në 100.4 qita shtu Mishdashur me ekranin në Klab Plus Mqesi që të gjitha si që juve më së vini në klubin e mëqyesit miqdashur, përshëndesim 7:40 minuta. Në këtë moment e data sot është 26 shkurtës 2010, fillim jave. Kështu që gzuar javën e re. Kam vëzhgjuen që do të jetë java e cila i jep fund muajit shkurt. Kemë mars në këtë <të> javë, ndërkohë që mund të kemi edhe dëbor. Sot Olta bashkë me shoqjet e saj, të cilat janë të gjitha duke u lutur kanë <të> pëshëmbën në sekret që të bjerë dëbor, jo vetëm ti eri po edhe grave vajza të reja unim ban Tiranës. Në ka kushtim të drejtë, mua më ka marr malli për diellin, kështu që. Ju lutem shumë. E më mirë, okay, se diellin po mirë, diellin e kemi ne, nuk është se. Ne na kaq se u lutë për orën. Sështu... Do li të marrëm edhe doli prejteme dielli u kënaqëm. Po pra. U shulluam. Po. Pa. E, e diun se do dali ati të dali aty te cepi ajo qyteti. Po pra, po. Ku ku bie dielli? Te cepi murit. Ngrohu rrisin. Kende Ol, një shumë vjetë me matëse në shpi, oljë një jeri, kjo është qarë po ndodhë, kam përshkët. Këmë gjithë jetën, kështë vëqo, kam marrë edhe unë huqët e të ture. Yes, yes, kjo është... A, o, bro, o, dhe të vazhdhëmë, ku që ka rradhën? Për të shfarë, oljë ta. Për... për uh... Kemi fitu e së? Unë ja bërën motin, gjdoni nga unë. Nëse të thot dikush që ka fitues, le të këtë fitues. Êshtë Migena fitues, e ka thë që qërësit jetër ishte dhe Hani. Hani, pra bravo, bravo. 3-7-3, më baronumëri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Kjo është rapyve tja. Jo. Uh, ka pasurin të batë gjatë fund javës, edhe në lidhje me këto skemat. Nuk e të dhe nëse e këti gjuar. Janë bërë këto skemat e reja, të... Do të ndihmës ekonomike po. Icilla i cila A, ja. e ka futur qysh familjet nëpërmjet një përmes një cita. sistemi, po, një site elektronike, sicila do t'tregonte se çfarë janë kriteret dhe kush kalon e kush s'kalon, kush meriton e kush s'meriton. Ëh, kjo është bërë përpër po porra. sepse ka pasur shumë abuzime me këtë dhe ka pasur në fakt. Natyrisht. Çësia është që ky sistem nuk është perfekt, sepse paska edhe njerëz që Megjithëse duket në fakt e meritokam, sepse janë dhën disa shembuj të njerëzve që e kanë humbur, si thua, për shkak të këtij vlerësimi të ri që është bërë me sistemin elektronik, por që po ti shikosh me sy, ëh, uh -huh. uh, duket që në fakt e meritojnë, diçka të tillë. Dhe për cilën kriminalistika thënë që Po si është bërë? Do të korrigjohen me... këto, nëse ka probleme të tilla, do të uh -huh. thonë që sistemi i tyre pas erë gabon, do merren parasysh se do do vjen sërish në sistem. Por që Domethënë asnjë ska impresisë të drejtë, sepse në të dy anët kur është bër parapara kësaj debati është bër sikur sistemi është perfekt dhe janë hequr 20.000 abuzues, madje sën janë hequr 20.000 abuzues. Domethënë që sikon sa shumë abuzues kishte dhe sa shumë hoqëm, ndërkohë që një pjesë e këtyre nuk janë abuzues dhe do të rikthehen në skem. Po edhe në anën tjetër të janë thënë që u janë hequr 20.000 familjeve buka e gojës, ndërkohë se askush nuk është nuk është ashtu. Domethënë Nëse më vërteta nuk ka, e, si e po e thuat ti? E kupton apo jo? Ja, e kuptova, po. Ka kanë kaluar në skemë. Mos skema, bo, skema këtë këtë. ka thënë që 20000 der ata që e merrin deri tani ndihmën ekonomike nuk, nuk e meritojnë. Mhm. Por nuk është gjithmonë kështu. Por, skema nuk është. Ka një pjesë që duhet të rikthehen në skem. Sepse në fakt dhe meritojnë, por skema ka gabuar. Është mm. sa po them. Po ska roncë, si, sepse siç e vinte në dukje dikush, mesa duket kanë qenë duke i vjetur skemën. Se thoshe nëse realisht t'i heqë Se përse këtë janë 20.000 familje mm. Po po themin që përse kanë 4 veta janë 8.000 veta po jo mm -hmm. Po nëse t'i realisht t'i heqë bukën e gojës 8.000 vete Dhe ta këdhjen dhe da një nuk kanë më të qartan A nuk do duhe të duhet që t'i shikonim t'a 8.000 vetat? Të revoltuar t'i kupë, nuk ka ardhur për shumë kshu, një, një protest, apë këtu nëse të shfarë. Nuk ta e të kanë zaka, nuk e të kanë zaka, no, edhe protest, në këshën shumë nuk ha bitan... Ja, jo, mirë, d'akord, për. Edhe nëse po. mbetet në, në heshtin i gjetil. Për të edhe mi vetë që vdesin u rije, do me tonë. Dikujtejnë më ngonin, a nuk e ti. Por ka shumë që të si, do me, nuk është e karë nëjnë problem. Dhe për, ma merë mëndje që nuk janë të edhe mi vet Er Seçi është lujt me anthelave ashtu. Ja, po. <laughs> jo, janë më pak iri. Janë <laughs> njerëz që kanë marr aty ku kanë ku s'u ka takuar që të marrin. Po se kanë pas probleme që të vjetin pak edhe pse ajo do të shkonte për ti këtë edhe në fakt ka nevojë vërtet. Për për për dhe kjo është e trashë. Po ajo po e kanë marr, po sigurisht. Sigurishtë, dhe sigurisht që do dalin protestëshi. Normal. Pasi apo ja ata të thotë më më, okay, unë çyle kish atë. Po, po, po. Gjithëkohë, çm duhet mua, ndal aty, si humba menun. Vjen edhe turp të ta bëj mirë. Ora ai atë 40000 lekë sa është ajo? në çësa ka shjuar le dali që ta shijoj në vazhdim po. Po themi që këto kanë ndodhur këtu edhe këta njerëz ekzistojnë, nuk është se. Jo kan ndodhur edhe do vazhdatë ndodh. Po. Kështu. Kështu që ja është ky është debati pra që duke u bë tani. Sa ishin si ishin ja hoçe apo u ahoqëm e meritonin se meritonin dhe gjithë kjo çështja e kësaj ekonomisë. Dhe gjëja tjetër ishte që qeveria i zhvilloi e mbledhjet e sa i 2, 3, 4 apo 5 më shumë në berat ah, në berat në berat me dy ertë hapura sigurisht derat <laughs> çepat e fat dhe në berat shkuan që të gjithë në berat u zhvendos çelëria në berat ëhh se është ide për mbledhje dhe çmendodi si as të të san dodhësi ideja është që do të ketë lumë që të rrievi pra kjo është ide ndërsumi u turbua fara është posumi është shumë i mirë po <hemi> Jo pyetja është realisht edhe nuk duaj se të bëjmë çon si mi stresa që të pyesin për çdo gjë, po. Pyetja na vjen në kokë, ke pse pyetja të vinë në kokë? I më thua, nëse e gjithë çeviria shkon antej. Po. Me të ngjërë, me të pirë, me të fietur, me të ndenjur, me të karburantur, me të, ku diun tani, gjithë këto kostot e tjera. Se janë tre vakte në ditë, janë gjithë ata njerëz që do hanë. Sa do të shkas mbëndrimi. Ha shoferia dhe bodyguardi edhe ai, a e kupton? Po ministri az us ministri ha. Vlaisun Ministrit. Ha shoku, në të tjerën ambothën. Ha te shoku që takon Berat. Gjith janë gjithkohës. Po këta në Berat e kupton se sa shkon ajo? Po. Se janë dy ditë, faturë majme. Po mi jo, në... mirë, më tash edhe kanë gazin. Nëse paguon Berati, dakord jam. Nëse paguon Berati. Mirë që shkuan pa. dy ditë. Në fund çfarë ndodhi? Për çfarë shkuan? Unë bllodha natë. Për çfarë shkuan nisë që qit... a dolin do i gjë. Pyet më konkretë se kto që bëjnë ambdallisha pyetit më konkret i Bonieri. Për çfarë shkruan, skuan dhe do të rindejë diçka. Do të thotë, cili është rezultati, po, fundja çfarë shkruan, domethënë, a hodhën ndaj firma ndaj çme për diçka. Okej, e ke të shjeltiu, po shifja. E ke Jet Live në TV, e ke, nuk ka nevojë më për të shkruar. Ose okay. nuk shkruan më njerëj. E ke Live shkon në Facebook, shikoe. Një klikim dart. Një klikim dhe shihën nga fillimi deri në fund. <laughs> <laughs> dhe Miqela Fiala, disa drega me çfarëun janë grënë tek shtëpitë e popullit. Qështë atoj ka eqë populli. Populli ka shumë, qështë dojtë tja. Moj t'i! Pa, qështë populli ka shumë. A i në mërë të në mërët. A i në mërët. A i në mërët. A i në mërët. A në në drekt të ga ta që ishë mëndim ekonomike. Për të parë si ishte gjëndja. I shumë dhe se të ferë konsumon në gjënditas. Jeni shumë të kështë. Djetja është të gjëndë berati. A i q i sjellën uh, mm -hmm. po? <laughs> okay, e partia çë erdhi me e ke parasysh që erdhi me qese me tepsi çka ke thë ai ke qenë çabrao ai çabrao po po çabraos pse s'm e tha doja potencial okay them bas var klubin e mtesit nuk e din më nëse ju e dini miqtë dashur na tregoni përgjigjen e, e saktë në 0692070222 2 minuta i fiton ai që na thot kush paguan për <laughs> gjithë <laughs> vajtën e çeverisë <laughs> në Berat kush e paguan faturën il popolo Ja ja kujeta gojën pardon nuk e di të kompleta okej okay. Dumineda kush asoj Popolo Like a woman.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 Mirë me njës të MirëSynge në Ardun në kërubi në MGGESIT në Vale dhe Klab FM në 100.4 Ieri mi më njësit Ska qënë Mirë më njësit Mirë më njësit obligations Majëpon të kusëshe të Finding Nimon që mëson gjurë ne balle Pa mm. mm -hmm. E bukur shta jo Allë ta 28 pëmën një përnetin nga aktualitetit Nga aktualitetit dhe qikonim se që wasnë gjatë Direkt No No Mm mm. Ehm. Um, Ivica Dačić. Uh -huh. Ministri serb që qendon në Gjerëbashkë. Ministri i Ardhshëm serb që qendon. Ehm. Mm. Uh, ka thanë se Kosova është duke luajtur me këtë. Me çfarë? Me çfarë nuk e ke iden, <laughs> po. 069 20 70 222. Po thiste ajo loja që do të dim pas pak fjala mbrapa që filloja unë, fjala shkruaj para për yjush. N. Nësa gërma është <laughs> Kujtës pra 069 207 222 069 207 222 Ka folur për Radio Beogradin dhe ka thënë se Dërët tjera pra Kosova Holluan me Mësë më qikarë më nështë se nuk e trega i dot Æshtë për të gjuhë e si tjeri okay. Nuk është për ty 069 207 222 Mi qëtashur um... Kemë bonuar sota në gramën mm -hmm. Se i marë me qërat tjera Po ordo dhe kemi Po ordo dhe kemi Po ordo dhe kemi Jo kemi kemi dhe tre ordo të tjera Du ordo të tjera Po me doj për një Ndërko Oke okay, i kemi dhe kur të këthemi pas lajmeve pas Kemi lajme? me një her Anagram Po për Si të do li zëri Po më së gjuhë në balin Oja së të një Iu 7.55 minuta, ju jeni me klumin e mqesit. Kjo është nga The Revivalists. Ejnë basma. I knew you when I was young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 ora 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club FM në 100.4 Mirëmjes më Blendi, Mirëmjes Elgie, Mirëmjes i gjithëve, Mirëmjes i gjithve, jeni me mëmëjesin? Alo Eldi. Eldi. Alo. Yay. Just just just just just just. Si bjene? Bjene? Bjene, bjene, f'tot, f'tot. e një bleni Mi i të zeni fëtot, fëtot E shpak fëtot Në të tira Në sërën koko Por që Nuk kanë dikuar në trafikun Ose mm -hmm. nuk kanë dikuar në trafikun Ose nuk kanë dikuar në një spundo madhe trafikut Por momenti si e rënd kemi probleme me trafikun blen Por kemi probleme me shumë në aktit kërësore Nga rruga Duke e filluar nga semeni kërësore rruga dursit Fundi autostrata e blokuar Drejtë që shqipoja zonë e Lapragës Unë jam paralel faktik Gjara sot ulëmit të dy krahat drejt autostradës anasjta s'kan probleme, yjer zakonisht me trafiku. Si kujtohet, edhe rruga drejt anëjash është e rënduar drejt kryqëzimit të Lorë Prajron, ose të paktën drejtë zona La Prajës ka probleme, por drejt autostradës formeri nuk ka, por sesi mund të kalojm pa probleme. Ndërkohë rruga Elbasanit vjen me shumë probleme kësaj, duke filluar nga kryqëzimi rrugës së Xhamit me trafik të rënduar drejtë bulevardit Pançurit, ndërkohë që rruga Kavajës ka më shumë opsirë qendër kombinat me fluks të trafikut vetëm në përkryzime por jo problematik. Unazët e sipërme në vend mund të jenë me shumë probleme sot si errën, sepse rruga Bardhën është e tillë me pirimin e jahës, sepse ka lëvizje të mëdha për të qendruar drejt unazës drejt rrugës Bardhën dhe problemi është edhe në skaj dhe saj që të të qotë, Burevarë e Jandar ka flukë së rëtuar trafiku dhejt e kryzime rrë në Lvasanit, rrëka Peri Gjajko, farmacia djetë, dhejt e, e, e, e, e, e, e eksakcion e trenit, edhe këtu kemi vërshështi le vizje. Pra një dit e vështire, anësot, rëmuj e përku vizuar. Falemi okay. në derit, është elë dimerollim ishtashur me shërbimin e taksisit i në të të të të të të të t Më mbanesko anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama për sot është Ry Qapesus. Wow! Ry Qapesus. Bregjavez. <gjohi> Ry Qapesus. Mund t'i thë drejtë qafës. Ry Qapesus. R Y Q A P E S U S. Ry Qapesus. Ç'është anagrama për sot në klubin e mëngjesit? 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, 2. Detyra ju e është që ti rivendosin këtë gërma mishdashur në vendet e tyre në mënyrë që të formoni fjallën që ka kuptim. R, Y, Q, A, P, E, S, U, S. Meri në këtë gërma, formoni një fjallë, cilën unë e kam të gjithë nga fjallori gjusë Shqipe, dhe ma dërgonim brafësht në 0, 6, 10, 10, 7, 10, 2, 2, 2. Për që farluaj, Molta? për një orë nga Brimny Mooche's. Shumë mirë. Kthehem pas klubin e mërgjësit mbas se dëgjojmë një këngë, do kemi këtu edhe gazin nga automag.al gazisht. Në dhomën tjetër për të bërë gati, klasin pa kur makinat. Një gati? Gati. Okej. Okay. Every little thing inside the closet. Is she knows this kid in there. Knows it I've been with to see no way when we finally get home later it's just you Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mëngjes, mirë mëngjes, mirës të keni ardhur që të gjithë në klubin e mëngjesit, më ishtë dashurë përshëndesim të jurojnë vitit fantastike. Anagramë për sotë është rrëqa pesus, rrëqa pesus. Kujtes, kush meret me zgjide anagramën shka kone lirë ndërkon, ne kemi këtu në studio gazin nga automag.pikallon, mirë mëngjes i gazin. Mirë mëngjes, mirë sërta. Mirë mëngjes klubi dhe mirë se vëgjej. Gazmen Malo, mishtashur, kalon shumë prej kosti duke u informuar, duke prekur, e duke ngarë makina nga mëndryshmet, në mënyrë që të kapi edhe të marja të emocion, apo pastaj të aktejmë në informacion, për ju, për mes uh, revisës online, për sot në do të flasim pak për të ngarjet e makinas në mënyrë automatike, automatike, kur është kompjuteri ky që ngetë. Unë shkroha një shkrim pare ca kosh me të ndrejtëm, uh, në lidhjim me këta, se përbëja dhe vetë ato, Kërkimit e mija, dhe parashikimi është që në të ardhme në afert, makina do t'jenë vet nga arsa, do të mund të, të drejtojnë po. vet, të vet drejtuar, nuk të të ketë më nevoj pasaj për një drejtues, mjeti, mm -hmm. apo shoferës, se që themi në thani, të gjithë do t'jenë pasajjer, edhe i vet mi pronari makines madje, edhe që është e nëse dhe esh, apo jo, ti pronari i asaj makine, është shumë e diskutushme. Kërkimit e mija, dhe parashikimi është që në të ardhme në afert, makina do Tanim Tregobak, qërpën dodh me, me ngarin automatiket makinat, makinat që vet drejtohen? Tanim Tregobak, qërpën dodh me ngarin automatiket makinat, makinat që vet drejtohen? Tanim Tregobak, ta fjodhemi një qok të voglë, së so parit ju roj për arritin e javës kajluar No, falim dhejt Juve me gjithën në faktën në relish besoja që ju ishi të radikomtare prej, prej kohërave në fund zbulova që domethënë statusin konkretisht e mor atë javë se kaloi kështu që takzoni urime dhe suksese të mëtejshme. No, Roosh, faleminderit, po. Siguro nuk është se është puna e një javë, është e djeg që të marrë një status tjetër këtë javë, mbas javës kaluar. Ishin 20 vjet ka për shkakun e këtij. Unë mendova në, në faktë ishte pikërisht kjo që thua ti, meqense mungonte një javë ose kaloi dhe thash a... ndoshta po merre me çështje burokratike apo me gjëra me instalime teknike e çfarëdo lloj gjë që. Yeah. Okej. Okay. Faleminderit për bashkëpunën. Është puna e shumë njerëzve në 20 vjet që kanë kanë qenë këtu dhe kanë kontribuar. Po mos e treguar dhe provuar në fakt nga cilësia e punës. Po, edhe për të ardhmën tani, sepse i bie që të bëhet pak më shpejt, pak më shpejt. Durgom, pak... durim, hapon <laughs> butërora. Por atë gjoksisht asnjë shëtjike studuar këtë. Makinat do ngasin veten e, nga e tyre. Nuk do të ketë më nevojë për shërbim. Po bland para se të shkrimë në atë biçë thua të që në fakt është pika finale a uh, siç siç bi sa duam paraprakisht bashkë, do uh, të them frymëzimi për të bërë këtë trajtim sot ishte nga java e kaluar që në fakt që një javë tragjike nga ana e numrit të madh të aksidenteve dhe pasojave. Ëh. Mm -hmm. Sipas ekspertëve të policisë, ëh, uh, të gjitha këto aksidente së shumica këtyre bëhen sepse uh, ne të kalojmë shpejtsinë e lejuar në rrugë. Gjë që në fakt uh, ba diskutimin që mund të jetë vërtet, në, në përgjithësi Shqipëria ka një edukat mesatar të ulët për sa i përket makinës ë ai edhe amaç munduhet është çfarë mund të bëjë teknologjia përkundret kësaj gjëje që do të thotë uh, guida autonome ose gara automatike që përmendeti në vetvete nuk është një lloj komoditeti pra që ne arrim në makinë, përdorim celularin dhe pastaj makinën e vonë. Kryesorja do kjo nuk është një rrugë fundme, pra nuk është një objektiv që duhet arritur aty dhe kaq, ka disa etapa që do të thonjë që ecën rrugës dhe uh, që janë përbëra nga shumë sisteme që makinat sot i kanë. Po është vërtet. Makinat jo ne, që ne ngasim çdo ditë. Edhe çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që makina sot mund të bëjë shumë, edhe sot pa arritur në atë pikë finale që theti, mund të la ndihmoj neve edhe, edhe në respektimin e tabelave për shkakun. Në një farë mënyre. Cilat makina e bën këtë që na ndihmojnë për respektuar tabelat? Ëh, atëre. E imja po siç e përmendova unë nuk i respekton, me tënd drejtën. Le të dha marrim me Gradblend, atëra koncepti i ngaras automatike është një gjë që e, ka disa, ka shumë kohë që ka filluar ani jemi në një farë mënyre në gjysmë të rrugës ë uh, dhe ë uh, teknologjia në një farë mënyre ë uh, në në në lidhje me sa i përket disa gjëve ka shumë kohë që punon gradualisht pra nuk është që një ditë befas të pa, gjithë po Ka pra filluar kjo që fillim maveshje të xhamavan dhe pikëm një makinë me pashofer. Mm. Ideja është që ka sisteme të ndryshme i që janë, duke përfshirë gjërat më elementare nga. Sigurisht, por do të thotë që teknologjia nuk është aq e re sa mund të perceptohet sikur u bë sot. Studimet, studimet dhe sistemet në fakt janë shumë të vjetra. Ë ndërton mbi shpatullat e të tjerëve, domethënë, ngrihet mbi. Është një lloj eksperiencë gjatë ndër vite ndër dekada që në një farë mënyrë më kalimin e kos artikulohet në faktin që. Jo, okay, daccord. Po një makinë që drejtohet vetë që ti thua shko, po themi... Uh, ato mund të bëjnë të njëse. Ne flasim si kur është të shka futurise, po kjo ka ndodur të një më prej vitesh në Kaliforni me, me, e vërdet është, Google Cars edhe këto që i bënin në test. Po ti e merë dhe i thua, më të qo tek restaurant X në plash durs edhe ajo nisët Sigurisht do të çaj goma rrugës në autostradën Tiranë-Durrës. Uh, uh, Okej, okay. çose çose kalon andej, po ajo do ta di. Me siguri qofshë se ka lëzuar lajmet, sepse një makinë e vërtetë që let le, mund të, të zojë edhe shtypin dhe e di se ku ka gropa. Okej, okay, blan, kjo që po thuati aty atë është niveli 5. Le të fillojmë nga niveli 0 në një farë mënyre dhe të ecim dhe të ecim grad. uh, me gradë. Niveli i parë është ai ku makina është e pajisur me disa sisteme, të cilët nuk janë aktivë por janë pasiv, pra sinjalizojnë për diçka sensorët të parkimit, uh, sistemi i blind spot ose i këndit të verbër që ka ekzistuar, që ka ekzistuar prej kohësh. Ti nuk e shikon diçka që vjen nga nga pas. Ti nuk e shikon diçka që vjen nga pas nga ma, majtas ose djathtas në një, një farë mënyrë, po aty një llambush që sinjalizon që kujdese në këtë pikë një makinë. Ëm. Mm Ëm, -hmm. um, por që sistemi i ndryshimit të kursis në mënyrë jo vullnetare pra për akurtit nuk e vëmendin për një arsye të ndryshimit dhe makina del nga kursia në wow. një farë mënyrë. Ky është sistemi zero. Uh, sistemi një është ai kur të gjitha këto sistemë fillojnë të bëhen aktive do thot ti në atë këndin e verber ke një makinë ti tenton të, të bësh një parkim ose të ndryshosh kursin dhe makina të jep një sinjal uh, dhe reagon që ti mos e bësh të dhe timoni dhe nuk shkon timoni nuk shkon në fillim dridhet dhe pastaj i rikthe në makinën okay. në në drejtimin e si poshtë stik në një në një PlayStation pak a mm. shumë më shumë më ngjashme mm -hmm. shumë më ngjashme por nëse mendojmë që kjo gjë ndodh kur ne jemi duke ecur me 80 90 ta vritim Pra makina të kundërshton sepse nëse do të bindej do të shkaktonte një aksident shumë saktë ti ndjen timon ok shumë bukur shumë saktë apo uh, kushtojë është edhe ndryshimi i i pavullnetshëm i kursis. Pra nëse në uh, një farë mënyrë ne ndryshojmë kursin um, e makinës në një mënyrë të pavullnetshme, pra makina lexon vizat e bardha dhe percepton që ndryshimi i kursis në atë moment nuk është i përshtatshëm me kushtet e rrugës, përsëri të kthehen në të njëjtën trajektore. Ëh. Ë niveli i 3 është ai ku ë në këtë moment flasim që shoferi ka gjithmonë kontrollin e plotë mbi makinën. Makina thjesht në momentin e caktuar bën reagime vezagonisht të arkimi janë ose në sistemin e dretimit pra timoni ose në në në sistemin e frenimit. Jo të dyja bashkë të kombinuara. O njëra no tjetrën. O njëra no tjetrën. Makina nuk ndalon vetë të kthen. Uh, Domethën si, si si po si konkretizohet kjo? Bën bën, të, bën, jo. bën një veprim. Do të themi makina mund të frenojë për ty? bonfrenim makinën për mua në atë distancën po ma distancën për mbyllje të frenimit emergjencës, ma distancën me mjetin që kemi përpara dhe nëse perceptojnë se këto distancë shkurtohet më shumë se sa lejon sistemi i onifrenimit, atëherë makina fillon të reagojë duke frenuar vetë dhe duke sinjalizuar marr para sigurisë me çfarë shpejtësi po shkon. Pa diskutim, pa diskutim. Ma ma distancën nga mjeti i parë, specifikimin që do të poecim dhe cila është distanca e frenimit, distanca e sigurisë. Qësh jam mund të makina fillon ngadalëson vetë shpejtsinë dhe ndonjëti ne e kuptojmë që diçka po ndodh. Është këtil që të të ta shmang një aksident apo ta bëj atë më pak ëh më pak më do të thon më pak dhunshëm se thua. Atëherë Në kushte normale është, nuk është ditë që ti do të merri makinën për të rënë një tjetër dhe nuk do një të lindë ta bëje. Ë uh, jo, sepse e tham që mm. rolin kryesorën makinë, e makinën ende sot e ka shoferi. Do në çdo moment komandat e shoferit janë, domethënë, komandojnë makinën në një farmonier, pra sepse perceptohet që e ende shoferi është ai që shikon çfarë ndodh vërdall, do të do të ketë përgjegjësin ligjore në fund fare, domethënë se jo mbi makinën. Në, në atë që përmend ti blen nëse në kushte normale makina vëren që makina, distanca po shkurtohet, ajo shkurton fillon të frenoj duke duke respektuar distancën e sigurisë. Por në momente të caktuara, qoftë se kemi një makinë që na paraqaloan në, në kushte të rrezikshme, avë na del përpara duke e bërë këtë gjak shumë më të shkurtër, makina natyrisht nuk mund të evitojë aksidentin. Ëh. Ëm mm -hmm. um, mm -hmm. dhe niveli tjetër? Niveli tjetër është niveli pasardhës ku thamë komandat janë akoma ende të veçuara në këtë në këtë nivel, në nivelin ti i thon të bëhen dhe të kombinuara do të që makina e ledzon informacioni që ka për i qark, dhe në kushtet të saktuara, mund të kryje vet një manovr të plot. Rastin më tipik i kësa e është vet parkimi. Da. Pra ato o mende, kërë neve në shpecimin një magë... Ka shumë makina e që e benda një të vet parkimin. Shumë e vërtet. Uh, Shtypjëm një buton dhe makina ka matur, ka logaritur distancën e manovrës e nëvojshme, manovr uh, ka logaritur naturisht distancën para prake që mund të parkohot atje, uh, dhe përsta i bë Shumë komodë nëse diri janë të hanë, duhet vetëm pasaj të zbresin e të, të kyqëm ata. Në të shi, okej. Okay. Fantasike duke. <laughs> e, fantasike është er deri diku, jeri, mënyra se si parkëm në në Tiran, pasaj mund të bëjmë pak të kufizuar ata. Se vjen pra kakon ndonca më shtrirë atyra që thotë makina e gjatë. S'futem aty. Tanë ble edhe <laughs> të, edhe të kjo që thuhet aty në. Dua të katër goma në tok këto aty. Sigurt do të rikushëm dhe me distancën e sigurisë <laughs> të tjera, po në fakt, domethënë pikërisht këtu është koncepti i përmbysjes së komandës së teknologjisë për kundrejt njerëzit. Që do thotë, nëse do të ekstremi zonim, nëse të gjitha makinat në Tiranë do kishin këtë lloj sistemi, ë deri diku do ishte një lloj parajse sepse të gjithë do parkonin në vendin e duhur, në vizat e duhura mm. e të tjera. Nuk na duhet si por. Se imagjinoj, se si imagjinoj. Okej. Okej. Okay. Okay, niveli niveli i tretë pastaj. Mbi këtë është ai niveli ku është gjithmonë një evolucion i, i nivelit të mëparshëm, shtohen sistemet e marrjes së informacionit, ka telekamera, ka radar përveç sensorëve dhe makina mund të bëjë dhe në një farë mënyrë veprime të caktuara brenda një far brenda disa kushteve të caktuara të rrugës ë uh, më saktë, dhe kjo është bërë elite tashmë, ë uh, një nga makinat që ofron ose më saktë, e para që ofron këtë gjë është Audi A8, modeli i ri. Dhe ne e kemi trajtuar këtë gjë edhe në uh, në një artikull të mëparshëm. ë uh, Koncepti është që në kushte të caktuara, pra në një rrugë me trafik të rregullt, mm -hmm. presupozohet që të mund të jetë një superstrada ose një autostrad, mm -hmm. u ku korsit janë të gjitha me një drejtim, ë uh, në kushtet që ka e në situatët tipike i qyteteve të mëda përëndimore, ku ka trafik të ngarkuar me gjithse rruga është shpejt. Atëherë, kur kërëjot, kylloj trafiku ku makinat janë vargë, një loj si, si një loj autokollone, një mm -hmm. fermën njëre, makina është një gjendje në përmjetë komandës caktuar, që brënda shpecis 60 km në orë të perceptoj nëse makinat të rëseqa këjnë të ndaluara, duke mes një komand nga shoferi, makinat të eci vetë, të masin nëse makinat përpare po për ndalonë, të ndaloj, nëse makinat përpare njësit të rinjë njësit, nëse makinat përqark nesh eci në dhe përpare nesh nuk eci në të parakaloj këtë makin që Me siguri, domethën përbën një pengesë në këtë moment e gjëra të dhe tjera. Domethën e si gjen po. vetë uh, atë. Po, po. Domethën është, është është një hap që është bërë realitet dhe dhe dhe domethën po në 20 vjetet që do vinë. Sepse shikoj, ka një çështje, teknologjia ecën shumë shpejt dhe po të plasin për makinat që prodhoheshin po themi në 98-ën ishin shumë thjeshta akoma. Makina të mira ishin edhe 98 mm. në 98, më mbajmën çama modele kur ishin frik frikë tërë. Po, as nuk kanë natyrisht. Po. Dhe, por por nuk ishin flasim nga vece, uh, të flasim nga ana kompjuterike përveç se një kasafon shumë i mirë ose një sistem audio që i vinin vetë që ta bëjnë çikmë çikmë kështu po po i jove drejtime edhe jo gjëra asgjë të tillë. Domethënë ndoshta kamio automatiqe dhe dhe dhe kishte filluar sistemi më uh, më antik i aty që quhet cruise control kishte pra ishte kishte jo cruise control pa. ka pasur oh. po në 98 kishte dhe ishte boll i mirë në fakt cruise control e vjen cruise control e merrte ajo për sipër dhe mbante një shpejtësi të caktuar për për distancë shumë gjatë ishte e mirë se trehatonte një moment e vërtetësh edhe mos kishte fikse shkeli rregullat por do të them është e ikur me një shpejtësi shumë të arsyeshme në në në atë çfarë ardha është duke premtuar për këto këto system e integron, këto system e integron online, anë të që shuët internet of things, Internet i gjërave. Ai mund të marri, makina mund të marri informacion mbi situatën e motit, mbi ku ka akull, ku s'ka akull, edhe nga makinat tjera që janë duke kaluar ndërkohë atje. Që e ndajnë këtë informacion, çdo që gjë ato të... vrej në rrugë, e ndajnë. Në kushtet e caktuara një rrugë që është me, me trafik normal në kushtet e caktuara mund dhe të jetë bllokuar dhe sinjalizon që të ndryshosh destinacion dhe madje në kushtet ideale që thua ti makina e pastaj kur do të vet ngjitet, do të zgjidhë vet rrugën më të mirë, ne do të jemi thjesht duke lezuar diçka se do të ve drejtohet nga nga do i bëjmë thot nga ndroçi sepse ka shum <gjub> sepse nga shumë trafik në autostradë, mo sinjalizojnë makinat e tjera që janë aty. Sakt. Dhe do të dijmë dhe më atje makina, domethënë kompjuterët mm -hmm. e në gjendën e bëjnë atë për logaritë që quhet koha mesatare. Ëh e domethënë për shkrimin të të një segmenti nga pika A në pikën B, që do të thotë nëse ne në një moment të caktuar marrim një vendim bazuar diçka në mënyrë emotive ose nga momenti Makina mat kohën eksaktë se sa duhet përshkruar nga A në B dhe pavarësisht se ne mendojmë se këtu ka një aksident në një moment caktuar do para kalojmë to pastaj do heci më shpejt duke rikuperuar ne nuk vejmë dot llogari matematikorë por sa makina llogarit edhe nëse duhem 5 minuta më shumë në njërin drejtim ose në tjetrin Ktu të gjithë informacionin që do të jepet pastaj ngontiera që do të bëj gjithmonë vendimin më mirë të kalkuluara shumë saktë në lidhje me këtë që po thoshë ti Blend le të themi që komunikimi sonë lidha ndaj të dy drejtimeve i pari është makina me botën që janë gjitha ato që the ti dhe i dytia është makina me makinën dhe të dy bashkëto të kryqzuara japin atë që quhet në një farë mënyrë është hipotezuar që do të jetë siguria maksimale mm. sepse makinat njohen të gjitha njëra tjetrën, ruajnë të gjitha të distancën e sigurisë në përmendëm. Nuk është vetëm i jotja. Dhe të gjitha do të jenë aktivisht duke duke për të njëjtën gjë. Dhe dhe mendohet dhe besohet që kemi arsye ta besojmë kjo është këtu që makina me makinë do të komunikojnë më mirë se sa të komunikojnë njeriu me njeriu. Nuk jam i sigurt për këtë. Por them shumë i sigurt sepse në botës, të gjithë vendet e botës, jo vetëm këtu në Shqipëri, ja. road rage dhe zemërimi në rrugë ve ka njerëz që janë janë sikur të vrarë me njëri tjetrin për për arsye trafiku. Po për të mbëritur te kjo që po thoshit ti blend, ëh uh -huh. uh, niveli 4 dhe niveli 5 uh, janë një fazë tranzitore. Uh, studimet janë tani normalisht janë të shumë të avancuara. Ku janë lojtarët? lojtarët? Google është një nga lojtarët. Google është një nga të parët. Uh, Pastaj ka klane të ndryshme. Uh, Intel është një nga lojtarët e tjerë. Okay. Intel ndërkohë është bër ka, ka tum, një partneritet me s'më sakt mm -hmm. firma e, e kompjuterëve. Ëm uh, dhe Intel ka një partneritet me grupin FCA dhe BMW. Uh, Audi ndërkohë është Audi, Mercedes dhe domethënë një clan tjetër makinash janë në një drejtim tjetër ku uh, këta le të themi kanë partneritete me kompani të ndryshme, por brenda këtyre gjejmë aktorë me emra të famshëm dhe let themi pjesëtar të vjetër të mm. teknologjisë të përgjithshme por edhe të sektorit automotiv siç është kompania Bosch për shemb. Ja kuptoj. Edhe ata janë pra ka një seri kompanish që janë të gjitha shumë duke punuar drejt inteligjencës artificiale kush... në makina. Pyetja e fundit që kam, sepse jemi në limitet e kohës. Mande ka përcyr pak po s'ka gjë. Okej. Okay. Ëm um, nëse makina do të drejtohen. Do kërkë nevojë pasa që makina të rrinë në parkim për kaçë shumë orë, kush makina do të tani? e parkuar po, po, po. Ti ku e parkuar? <laughs> po, po. gjithnanë e parkuar. Natyrisht. Gjatë gjysmë natës pas një bindësh e parkuar, domethënë, makinat është llogaritur kalojnë rreth 94% të jetës së tyre të parkuara dhe të fikura. Që do të thotë që ne i përdorim shumë më pak nga ç'i mbajmë ato dhe na zënë vend. Po nëse këto makina mund të lë lëviznin vetë nga një vend në tjetrin, nuk do të lindte nevoja që ti vinim më shumë nefiçiencë, uh... që do ndryshonte pastaj edhe edhe çështën e pronësisë me makinën, se ti mund ta merresh me qira dhe thoshe, kur më duhet dhe dua te dera e shtëpisë. Dhe kur e lë të zyra, let's shkoj kudoj, e le ta marr kush doj, e thon edhe pasaj thua uh, një tjetër kur dal para nga puna. Tani blen kjo kjo gjë që po thuaj di është një nga skenaret më të trishtueshëm për gjithë prodhuesit e e, e makinave natyrisht. Uh, vetëm vitin e kaluar, vetëm një nga grupet më të mëdha ka shitur mbi 10 milion makina. Mhm. Uh -huh. Në gjithë botën natyrisht a Maqedonia do të duke bërë disa llogari nuk nuk nuk jemi në gjendje të bëjmë tani por parashikimi është që ë uh, mund të në na duhet ndoshta 10 makinave që ne kemi sot ndoshta edhe më pak sepse makinave makinave që kemi sot që ne kemi në sot në qarkullim do të reduktohen pra ndoshta edhe më pak sepse makina ime në fillim të ka sjellë ty çfarë do të bëjmë gjithëto autostrada çfarë do të bëjmë gjithëto gjithëto mm -hmm. grehina uh, nëpërkundër të autostradave do të vazhdojnë të ekzistojnë sepse makinat do u për duhet për sa kohë për sa kohë studime të tjera që makinat do fluturojnë Po i pëlqen vendparkimet në qytet për shkakun ti kthejmë lulishte ose kulla. Kur qëndronin, por ëh kjo do të thotë që autostrada do të do ta amortizohen më pak. Kjo do të thotë që vetë makinat do të ndosen shumë më pak pavarësisht. Mm. Do in shumë skenarit, pak makina, do in vetëm një dia. Para do in shumë pak, më shumë pak makina. E dyta do do të ndotin shumë pak sepse natyrisht do të punojnë më shumë. Po. Uh, por do të ndotin shumë më pak gjithsesi sepse ndërkohë do jemi gjithmonë me hapin e teknologjisë. Dhe nuk uh, do të kemi domosdoshmërisht makinat tona. Absolutisht kërë. jo, nuk është më e nevojshme hmm. që ne uh, të kemi makinat tona. Ë natyrisht besoj që ajo do do lejohet ose do mundsohet, por me kosto përsa i që do janë vërtet të çmendura dhe për dikë që do të jetë shumë i pasionuar le ta bëj këtë gjë, uh, nuk ka problem. Super. Falem mirë gazi. Do të themin me ty sërish javën që vjen të hanojmë këtu për të folur më shumë për makinat e reja. Ora 8:33 ne duhet të marrim një ndërprerje të shkurtë publicitare, të vijmë në anën tjetër me muzikë. Mirëmëngjes. Alë keni ndonjë sin që diçka ju mungon? Kredia Konsumator Ekspres aprofimi shpejt dhe pakolateral Tani me norm interesi 3.9% Sosete General Albania Banka Juaj, Skuatra Juaj Un jam shef Renato Mekoli Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të përqyër në bot Por më par Bak muzik Qëpar nga duhet? Perimet presta Spagetti bareti dhe salcën e re bareti hmm, Mos ka maruar diçka? <Veget> e errëmit. Jeni të gjithë gati për makarona bareti? Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salsë bareti dhe imagjinata juaj sigurisht. Elka Psilësi prënjush. Aldo, shko në dyqan të zana dhe doblesh. Një pako makarona, një kilë oriz, një sheqer, një liter vaj, dy pako hot dog dhe djetë kokra vez. Imbanë mëndë? Po, po. Dy pako hot dog dhe djetë vez, makarona, oriz, sheqer, vaj, dy pako hot dog hako, djetë kokra vez. Alo, se mos i harove? Po jo, ma, jo. I këta një se jam në dyqan. Të të zana, do me japësh dy pako hot dog dhe Jo dy jo, 10 pako hot dog hako, dy kokraveze dhe edhe ca gjëra tjera, prit sa të pyes pak mamin në telefon se harrova. Hot dog hako, janë super. Aldo, mos haro kuponin mami. Dyrdi, jeta ime ishte hiq syze vër syze. Dil te dielli, vija syzet te diellit. Mëzi dallojë shoqët e klasës. Iqtë dielli vija syzet me numër. Nga sot gjithçka ka ndryshuar. Bëra syze të diellit me numër tek Ital Optik. Tani edhe dukej bukur, edhe shoqart. Dhe s'kam më hiç syze, vër syze. Cfarë do numri optik të keni? Me cilin do model syzesh mund ta vështasin tek Ital Optik, madje mundet edhe të japin efektin pasqyrt në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Ital Optik tek Silvia në Tiranë. Tag Kati 2 hyrja lejla dhe pran avënës në fjerë. Kam blirë makinë të le, hargjonë vetëm 8 litra për 100 kilometra. <gjë> jo, ma jo, e ime hargjonë vetëm 500 lek për 100 kilometra. Si themoj, ka që pak? Mhm. Mm po, ty ke makinë dhe më të madhe. Po, të them një sekret. Eltoni dhe redi në fushkruj, më montuan një mpjantë gazi, dhe jam shumë me knaqët. Eltoni dhe Redi Autogaz, jemi distributori zyrtari markave më të njohra për impjantet e gazit. Certifikuar si pas standartit europian, ju pa isi me të gjitë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga 3 deri në 5 vetë garanci. Eltoni dhe Redi Autogaz, cilësi, siguri dhe profesionalizëm. Në gjeni teknikalimi Fush Krylac, telefon 069-58-20-365. Nënën, motrën, bëjdo ratën më të mirë, shëndetin, gëzuar të të marsin, kujdesu një për të, dhuron një check-up. Spitali Amerikan ufron, gjatë komplet, urinë komplet, pap test, eko gjiri, mamografi, kultur vaginale, vizite për gjithshme, vetëm 5.000 lek. Rezervoni në numrin 022 35 75 35. Spitali Amerikan, për qafoje jetën.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 Mëngjesi dhe mishë se vini në klubin e mëngjesi dora 7.8.21 minuta Mishë da shura në gramë për tit në sotme Ryqa Pesus Ryqa Pesus 0629 2722 0629 2722 722 Ryqa Pesus mm -hmm. Yes Kemi një fituaz? Kemi një fituaz? Kemi. Kemi një c... Aha Vërtetë? Polozin me zjarrin. Mmm, është vërtet. A, pyetje. A pyetje. Sigurisht. DJ's. DJ's. Ës bledi që fiton dy bileta për sinema Plex. Njëri me 2 mbarë numrin. Bravo. Bravo që of bletit, ndërkohë mish dashur censura për ditën e sotme. Vjen tek ju përmes uh, Altin Sulait këtu në klubin e mëmjesit. Le ta dëgjojmë se cila është censura që ai ka përgatitur për sot. Ës një klip i vogël audio. Ës nga epremtja. Nga epremtja? Mhm. I marr nga një program dokumentar. Dhe altini ka fshirë një fjalë që ne dojta gjemë se cila është Kë kamion është një transportu e së pre dhe shbërthamore ruse Por duke kaluar pak caku me fantazis Mendoj se një kamionin gjashëme të do t'ishte një bazë mirë për të ndjekur të 0619-2017-1222 Dhe këmi thënë në është në shumës? Po Po Okej, okay. gandhi bërlojnë fjale më brepsht Wow Wow oh. Kusht qift oh, dëqironi që të pushët i pari? Unë, unë Ti me... Me okay. Olton okay. Ti me Olton Doatë oh. pushëm Ti me Olton <laughs> Aderë Olta Ndro me Lorin të lutem Lorin të shikosh mesajet Se duaj që të kemi fituaj së të nga të gjuaj si që janë Në për Shqipri Zonja si Zotrinjë një që të gjitë mirë pritur në lojën fjalla mbrapsht Një loj ku unë zbëlloj fjallë duke njësur nga fundi Drejtë fillimit Nga gërma e fundit Drejtë gërma së par Në këtë klip të par Do të luaj Altini, altini këndër Oltës Dhe ju këdo që tjeni 069 207 22 069 207 22 E ke zilën Oltë? Oh, jo E mund të të gjem zilën <laughs> Oltë? Oke, okay. gati Kjo është Oltë? Kusë Altini? Njësoj e pasë kënjës Oke okay. Atëherë. Kjo është një fjalë me tre shkronja, shkronja parë për ju është t. t. Dërgo Lori shikon mesazhet tuaja në 0692070222 dhe në rast se ju vini me përgjigjen e saktë do të jeni fitues. Bara sa ajo të thuhet në studio, do të fitoni dy bileta për në Cineplex me qëra fjalën në Cineplex. Të javë shërjava e filmave Oscar Mishtë të dashur janë filmat Oscar në Cineplex A mund të vërdojmë të, <laughs> të e dyta të luta Ne do flasim me ta Prea fjene par Shkojnë par për ju është të Shkojnë e dyta për ju është O no, Ollë ta Lot Lot është e pasakt Kot Kot është e pasakt Mot, mot. Pra. Ështe pa sakt. Wow. Fjala është sot. O, wow. sot, sot. O, sa le të lidhash. O sa një vetëm gjithan. <laughs> Qofjal ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është ç. Mhm. Ç. Katër shkronja e para për ju është ç. Ne zhvollojm fjalët nga fundi në fillim. Mhm. <laughs> po. Oh. Shkronja e dytë për ju është e. Katërt shkronja. Shkronja para për ju është q. Shkronja e dytë për ju është e. Të larësh ja 0879 2070222 Lori është duke parë mesazhet. Shkrim e tretë për ju është Rë Rë Ndreq Po të shë në dreqë Po ko është në dreqë <laughs> Opo po Nuk delë Nuk delë Nuk delë Nuk delë Olta Dreq Esakë Bravo Olta ndrejq. Ndrejq. Kemi dhe fituës oh, Kushtës fituës Olta 1 pik 2 3 pik Pa Atë 10 10 10 7 7 8 Dy bileta përçinën e Plex. Desi. Desi, Desi. Desi. okay. Bravo, Desi. Desi. Kjo është era me 5 shkronja. Mm -hmm. Siç më doli në fjalor me thëndrevin. Mhm. Mm Shtatë. Shkronja para për ju është L. Shkronja e parë për ju është L. Shkronja e dytë për ju është I. Shkronja e tretë për ju është SH Shkronja e parë për ju është L Shkronja e dytë për ju është I Një sekund, olët Shkronja e tretë për ju është SH Olët e karënëzilës I e shilë Yesila është saktë. Bravo. Bravo Olt. 5 pikë për Olt. 5 pikë deri tani Altin ku <gjë> je? Ku <gjë> je? Bravo Olt. Grenetmuar, no, a? Ah? Et Liri. Aty je më. Kemi dhe një fitues, po? Et Lirin. E ka gjetë Et Liri. Pa, liri. Pa. Para Oltës. Jo, ja. Nikë. Nikë me Olt. Juhet atëherë. Do të kupo Ira. Pra juhet kemi fitues, po? Ja ju kom ti, ju kom ti. Po po, është. S'ka problem. Qofse. Okej. Kjo është fjala e fundit. Me 6 shkronja e fundit për këtë round. Pa. Shkronja e parë për ju është N. Ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është N. Pa. Shkronja e dytë për ju është O. Ka 6 shkronja, mbaron me ON. Tampon. Tampon është e pasakt oh, Mas U dojgji një herë mirë e mirë eltit Ska gjaj e krakë në asistë të nërë Shkronja e tret për ju është i <laughs> i i është të lutë Shkronja e Katërët për ju është M Olda i bje Kamion Kamion është wow, e sa Bravo Kishtë e që në fjallim Kësë një kjale. kamion e vërtet fitove Sot drejqë jeshi bro, kamion bro. Bravo As njëri se ka qenë të është vetëm Olta fitu Olta je e papar Shumë mirë këtejnë basua Gërinë më gjithë i tani muzik Mish tashunanë Në tjetër luan njeri Që ka pasur edhe kohë që të bëjnë zemjen tani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 Mirë mëgjes Mirë mëgjes blendje Mirë se vini në klubin e mëgjesit Në valet e Club FM në 104 Dhe në ekranin e Clam Plus Hello Hello Tani është koa mishtashur për raundin e dytë Jeri kunder lori thunë në klubin e mëgjesit Olta do të mbaj Mendjen tek mesajet Nëse ka fituat që vinë nga mesajet Olta i jepja ta Fjene parë ka tre shkronja Shkronja mm -hmm. parë për ju është pë Pë pa? Shkronja parë për ju është pë Pë Shkronja e dytë për ju është O oh, Lori Top Top është e sakë Dypik për Lori Bravo Lori Shumë mirë Bravo Lori Shumë shpejt Ty e tja e dytë për ju është Fjall e dytë për ju Pra ka katër shkronja Shkronja e parë për ju është O Mos Haro që të kam thënë jeri Shkronja e parë për ju është O Ka katër shkronja Gjisej Shkronja e dytë për ju është T është Lori kunder jirit Nëse ju e gjeni fjallën Nga fundin në fillim Do të fitoni një dhurat Në kryvin e mëgjesit Dërgojni në 069 Njëzet, shtandijet, 222, 22, Jeri Rota Rota Pa Shtë e pasakt, Jeris o, o Jeri, për qëpër e? <laughs> Shtronja si e shtret për ju, Lori, është e 4 shkojnë, bra 3 fundit janë e të Unzitala. 5 kanë përshtyje? 5, po. Ësht jetë. Ë jetë Flori. Unzitala. Kjo është jetë. Kështu <gibar> <gibar> që kemi dy piporin akoma? Nuk e riviz. Kjo është fjala me 5 shkronjë. Shkronja e farpëjuar është. Kisha një k bileta për nasin e Plex 751 para <gibar> kombi. Por <gibar> dërohet <gibar> edhe <gibar> njëherë. Albana 751, ka thënë para jetë. Bravo, Albana është jetë. <gibar> <gibar> Mfal për nga të gjitha fjalët me e. Vë të shkënë kështë të pjureku, në zi e petët? Po pëse jo? Pëse jo? Më të kështë i qënë petët? Farinit. I gjushimet nga nëndja. Në lojë është akonë. Kjo është fjene me pesë shkënë jatë. Shkënë parë për ju është ë. ë. ë. Zanurja ë. Zanurja ë. Nga fundin fillin. Shkënë janë tyt për ju është është është është ësht Fësi, fësi, fësi, kushtova. Tanëi an pak su suçi. Nuk e bëj dot mirë, thënë. Dënjë thë, çu. Ah, po është okay. Fë. Kapeskonja mbaron me thë. O sakt. O jës sakt, o jës sakt, bravo, o jota e ka gjetur. Se besoj. Shkronja e tretë për ju është I E je jemi një gjërokast <laughs> I është <laughs> me pesë oltar, jo me katër është <laughs> me pesë, bra <laughs> <laughs> <laughs> Më jiri, për më është do prati të shke Më pesë Më të rikë vë më ndjenë, më të rikë vë më ndjenë A të rikë Ka pesë shkojnë, ja? më baron me Ithë Ka pesë shkojnë, ja? më baron me Ithë Skoreja katër për ju është R. Urithë. Urithë është e pasaktë. O oh, yes, o yes. Jo jo jo. Atëre. Lori kenoi dens. Lori dens. <tës> Ni gërm ka mbetu Lori për qjetur. <tës> drithë. Ësakt Lori, drithë, drithë. Jo më të ëmbël, jo më të ëmbël. <tës> <tës> Në fond Loris. Atëre, Lori ke katër. Katër pikë deri tani. Kjo është Thjale e fundit Ka 6 shkronja Nga thjale origjus Shqipe Shkronja 1 për ju është R Shkronja 2 për ju është Ö Shkronja e 3 për ju në tërko Jumi që e gjeni Munda tërgoni në 0, 69, 20, 70, 22, 22 Dikush fitoj në këtë round 2 fituar në roundin e kaluar Shkronja 2 për ju për është Ö Shkronja e tretë për ju, në fjallën me 6 shkronja, është të. Ka 6 shkronja dhe mbaron me tërë. Tërë, tërë. Shkronja, jeri, kjo është kjo shancëjt për barazim. Kam një dhe, po, se dhe. Dojë do të aprovoshë, jeri, ja. të të resikoshë? Ja. Po, humbetë gjithë se si, pas ta. Po, shënë si ka... Sëndethe mi avlen të rezikosht Se s'ke që të mbasësh Shka fjallë ori që u shqipe Ka gjash shkronja Mbaron me të ë rë Pra mbaron me të rë Duen dhe tre gërë ma para këture Cila është fjallë a i heri Cila është fjallë a lori Mënë të rezikosht dhe ti Nëse zbuloj dhe një gërëm tjetër Shkrain radhës është Sa. Janescu mbaron me stër. Shkon ja 5 është oh. A oh a. -oh. Lori. Monster. Bravo, Monster është sakt. Bravo Lori. Mm -mm. Lori me 6 pikë. Unë do të. Ço's ndar zonën e sotrim? Disa tjetër në, um, në fillim. Këthejmë baspa në kryuën e mqesit, do të shëgjëm nëse ka fituat së në këtërmë E shte edhe Besi që fituat një biljeta përnësënë Bravo Besi, bravo Ishte bërës të mështër, rrënë lori Timi Euro <laughs> do t'vita një për të kënduar Miqtashën në kryuën e mqesit, as long as there is you Ashti dui kësaj këngë Në janë kthejmë i shumë shpejt, me më shumë në Klab FM në 114 dhe në ekranin e Klab Plus Këthejmë più leggera voli via, separa la tristezza dall'incognita e fai, cadi nel panico il destino volte un attimo ci porta dove vuole si rivela strade nuove. You shall never die, my my, tesoradore per se perd mai, un fiore primo poi arriva che questa vita di colono non è cattiva, non è cattiva poi mai mai mai, mai sarà la strada e non la come per Frida come per Frida dove porta dove sei da quanto tempo tu non guardi più la luna il mio tormento sempre tu la mia fortuna la forma e il colore di ogni cosa vera sembravicina e più leggera voli e se non hai più voce parla con la via. Tu un attimo ci porta dove vuole, ci libera stra delle strade. Bye bye bye bye. E hey! su da amore per sempre mai, come fiore primo poi arriva che questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva. Bye bye bye bye. sentirti come il sangue che mi scorre dentro dimenticarti per tornare esattamente al punto dove tu mi hai perso dove tu mi hai perso nel buio siamo una candela siamo un segreto che a nessuno si rivela non si rivela non si rivela mai Konu non e kaktiva, non e kaktiva Po si maj, maj, maj, maj A të më tonë në gjë promesa maj L'amore non e ke una sbida Sara la nostra regola Come per frida, come per frida Mirë më gjësi, njës? mirë se keni ardur Në këmë në më gjësi do arës të një 98 minuta Sara thonë që në durës ka flok të bore Po nëse ka flokë dëborë, ju lutem na dërgoni edhe një foto të këtyre flokëve dë të dëborës. Okej okay, Lori. Provojm zile, do të provojm zile. Ëh, atëre. Sepse këto flokë dëborë duam të shikojmë. Mund të na dërgoni një foto tek faqja e on Facebook? Mhm. Mm Vëreni me telefon mund na dërgoni një mesazh aty bashkë me foton nga Durrës i me dëborë. Ku do t'jetër që ka dëborë këtë mëngjes? Duam ta shohim e ta shfaqim edhe në ekranin e Klan Plus për gjithë juve. Mirëmëngjesi kudo që Dërgon, të jeni. Dërgon censura e Altinit është kjo miq dashur në klubin e mëngjesit. Ky kamion është një transportu e spreda shbërthamore ruse Por duke kaluar pak caku me fantazis Mendoj se një kamionin gjashëme të do t'ishte një bazë mirë për të ndjekur Për të ndjekur qfar Armisht Gjormët Ja Ja, ja 0-6-10-27-22 0-6-10-27-22 Përfizuar një durat në krybin e mqesit Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Oh, kjo është çfarë kemi për këtë një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Po duhet i të zgjidhni këtë mister midis dashur. Çfarë ka thënë ai narratori që Altina e kafshir? Dëgjoni edhe një. Altini. Ky kamion është një transportues për dhësh bërthamore ruse. Por duke kaluar pak cakun e me fantazisë, mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë e mirë për të ndjekur. No. Okej. Okay. Ndërkohë, spendet ose uragana. I... Jo, alta, por jemi në rrugën e dur. Ryça Pesus ishte pasqyrues. Pasqyrues është pra. 6-6. Eksaktë, bravo numri Geri fiton orën nga primi Moçes. Bravo Geri, ke fituar orën, ti je fituesi i anagramës për ditën e sotme. Ndërkohë, zonja Zotrin kemi raundin e tretë de final tani oh, të fjala mbrapsht Oltos e Delorit. Midis Oltos e Delorit. Ti vjen do të vihesh këtu, Geri do të shkoj atje, do të shikoj mesazhet. Okej, okay. do e ndrojmë vrap. Trouni me vrap. Droni me vrap Jeri do të qikoj mesashe tua ja Sëpse ndërkoj ju më të luan i miçdachur Dhe jeni të mirë pritur Dhe në rasë se vini para Miçve tanë Para se ti themi ato fjallët i zbërën këtu Atërë do të bëjni fitues Kemi biljeta për nësine pleks E zile në okay. në ka mos pasta, jo super zile, pa super zile në këtu E ka mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa mësine në jeri Pa Olta do vetëm zilën okay. e saj. Unë do a zilën të ima. Ok. Djerë njërë Olta zilën. Se cili ka zilën e vetë. Sa bugërsh i oh, pje oh. këtu e sotë. Nëse <laughs> te mështetë edhe prillinë. Lirë lafë. Kjo është kele me tre shkronja. Shkronja par për ju është shë. Shkronja par për ju është shë. Shkronja par për ju është shë. Luan Olta kunder Lorit. Shkronja e dytë për ju është I. Bravo Lorit. Mish Mish është E së kroni bravo Të kam zhë që më bëjt më në të ushi <laughs> Mish <laughs> Wow Kjo është fjallë me 4 shkronja Shkronja e parë për ju është ë E pëllori 4 shkronja Shkronja e parë për ju është ë Shkronja e dytë për ju është kë Olta Buka Bukë është e pasakt oh, jo. Dheko, t'i gjues dashur ju, në, mund vazhdo një të luani Shkronja e në dytë pra është K Nuk është Bukë Shkronja e tretë për ju është I I Se Ignat që në gjithë 0692070222 është numri. Ndërkohë heri mund të shikosh faqen për mesazhet. Po e shoh. A dhe Lori? Pikë. Jo, tikë. Tikë është e pasaktë. Është tikë. Tikë është gjithashtu e pasaktë. Fjala është rikë. Ooh, rikë. Si një rose vogël. Këso do gjehet aty. Asnjë. Kjo është fele me pes shkronja, shkronja e parë për ju është V V V V si vjetnami V si vjetnami Si vjera, Lore <laughs> Si vjera, ojta <laughs> Përshëndetje Shkronja e dytë për ju është I I Ka 5 shkronja e mbaron me Iv Shkronja e tretë për ju është T Ka 5 shkronja e mbaron me Tiv Diju e si të mund shkronja në 06 dhe në 27 222 22, jelështë duke kontroluar mesajet Shkronja e katërt për ju ndër pesë shkronja që ka fjala është o motiv motiv është sa bravo, bravo daryr dy pikë të mira për Lorin 4 kanë të njëjtë fitues 4 për Lorin kush fituesin Lorina e para para se të gjendë Lori i mbaron numrin me 836 836 blerina 836 blerina unse ndrojmë vendin tim okay Kjo është fjala me 6 shkoja, keni parasysh që raundin final ka 7, kështu që Holda Kemon ka ke mundsi dhe motiv për të fituar. Altimi ul pa kufjet, lutem. <laughs> Okej. Okay. Kjo është fjala me 6 shkoja, shkoja para për ju sh R. Bravo Lerina si gjeti motivin, ju dëgjues mund të bëheni fitues. Dy bileta për ndësinë në Plex për atë që do vi parë me përgjigjen e sakt për këtë fjalë. Gjashtë shkronja e fundit ose e para për ju është R. Unë zbuloj nga fundi në fillim. Shkronja e dytë për ju është A. Shkronja e tretë për ju është P. P. Gjashtë shkronja mbaron me P A R. Shkronja e katërt për ju është e si e parë. Si e parë është e saktë. Bra. Bravo. Bravo. Si e parë, sinqerisht, bëjoj hazien. Te shikon pra duhet të ngjisëu në kufi. 3 pikë për Oltën, 3 pikë për Oltën. Pik 4 me 3 deri tani. Fjala e fundit. Tashi me 7. 4 me 3 kjo fjala me 7. Olta mund ta përmbysë. Në rast se kalosh. Kam një fituaz, përse par i mbaron nëmri me 645 nuk ka emër Qo e në që ke emërën të luta? Zakonisht nuk i japim, ati që e? nuk shumën e emërën jëri <laughs> Sa i radhe me që kemi jëri dhe vësasht A tëre, kjo është fjellë e fundit Jepi 6, më falin 7, ka 7 shkronja Shkronja e parë për ju është K Shkronja e 2 për ju është A Shkronja e tretë për ju, është I. Shtatë shkronja, më baron me I, A, K. Shkronja e katërt për ju, është P. Shtëpijak. Shtëpijak është e saktë. Bravo, tërë. <laughs> e vojda, mos kemi në një më tëtë. Të? Pra, Shtëpi jakës shtë sa? Bëhet edhe 1.8 ti gjë. Jo, ja, jo, ja, s kam. Të të, se, s kam metet, jo s kam metetun. Jo drej vendin se sfitoi do. Kan përshtypjen që e pas kan pas kuptë. Fitoi Olda, erdhi nga me parakalim, bravo Olda. Bravo, bravo. Uf, uh, Lori, shumir. më vjen keq, Lori nuk ishte këtu qëllimi, por prap fitova. Çka duhesh mundur këtë jetë? E mira mirë. Mirë, mirë do të kesh kolonë, shpresoj që ta Shara. ta arrash Holton, nëse në gjatë lojës, edhe mbas edhe mbas sezionit, ja, ja, në mbas. Do të bëhu në stop, do të bëhu. Jo, jo, kam fjalë, bëni një dam në një tresh një në, nësh, në një nënsh në nga këto. Po, po, kështu. Fundje me Shotca Lori Kurdush. Është <laughs> këtu tani për muzikë, miqtash, kjo është nga Muse në klubin e Mëngjesit, ndaj titullohet Thought Contagion. Dot dot infectim mendimesh. Klav EFM në iqndi kandër dë në ekrani në Eklan Plus. Eklan Plus. A clean slate.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 Në mërë se këni ardhurë në klubinë në mëngjesit Mërë në gjësitë, gjithëve Morning Hello Në mërë që eke alë të në Civilizatio Was built off the back of a disposable warfors But <inaudible> I can only make <inaudible> so many Shhh Happy birthday Blade Runner 49 ose 2049 i dashur është në Cineplex sërish. Sepse këy hap në Cineplex është java e filmave të nominuar, nominuar për çmimet Oscar. Oscar. Me prodhuesin Ridley Scott me regjisor Denis Villeneuve. Ky film është 30 vjet aty ku e la filmi i par, Blade Runner. Ne kemi agentin K i cili është duke kërkuar një mister Edhe për këtë i duhet në tihma e agentit Decker I cili është zhdukur për 30 vjet Edhe a i është një Blade Runner Këta janë policët e trajnuar në Los Angelesin a ti universi Për të kapur këta Që janë njerës artificial mm -hmm. Por këtë javë në cinepleks mishdashur Tuk e filluar ga sonte në orën 8 Kur Blade Runner 2049 Ashtë okay. film i radhës Do të mund qikoni Një list me filmat të gjithë të nominuar për qëmi me të Oscar Ky përshëm për mund është nominuar për Best cinematografi mm -hmm. oh, Best oh, visual undis. effects Best sound mixing Best production design Best sound editing E përta të, të gjoshë tingullin nuk, e këti filmi I përta të nga më njërë se si duket Fotografia, këtë në fotografia shumë e burësh Më të këtë të, të, të gjithë Frames, si që thonë, në shdo detaj filmi është i parashidu këshuk, me një së tikë shumë të tik latë. Këshu që, bëni gati për Blade Runner? Sotë në orën të. 8. 2049 është sotë në orën 8 në Cineplex. Nësër, një tjetër film që është i nominuar për Shmi Noska. Po pa tjetër? Lady Bird. Lady Bird Nësër. Mm -hmm. Unë këtë do dojë atë shikone shumë. Po në orën 8. Po në orën 8. Po. Edhe nesër në orën 8. Për aq ditë javës mund të bëni plan. A mund a kemi një listë filmave që janë që anjësa javën e nisën ose kishat edhe unë këtu? Po. Atëra është Lady Bird, ëh, Victoria and Abdul, është Darkest Hour. Po është Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Get Out the Shape of All the Money in the World, The Square Calling Me By My Name, I Tawnya the Shape of Water. Okej, atë. Gjithë ato do t'i shikojmë më radhë, pra, në Cineplex gjatë ditës, vazhdim. Janë gjithë fillonat për Oscar. Nëse s'keni parë ndonjë mbrëtyre, ndërkohë që nata e çmimeve po afro, është kampushitën të dielën që vjen. Mhm. Mm Duhet jetë. Nëse qofsh ai gabuar. E dim Lorja apo s'e dim? Të dielën që vjen. Të dielën që Tam. vjen, është po. Kështu që deri të dielën keni kohë që të jeni të mirë. Si të thosh ta kapni trenin e filmave Oscar. Kthehemi pastaj me klimën e mëngjesit, tani është kohë me shtatë super brand Ferrin. Let's stick together, sti du nik sai këmë. Çndrojm bashkë. I'm Jesse Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mendojeni veten. Mirëmëngjesë që të gjithëve. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Antolinoltën dhe Lorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e radios Club FM 100.4 edhe në ekranin e televizionit Clan Plus. Thank you Volta. Mirëmëngjes. Mirë Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi një fitues. Ti a e ke mëmërat këtu njerëzve që kanë fituar deri tani? Ëh, uh, pas, pas ben... kam një fitues për këngën e ditës. Po hënjer, mendoj njërë vete siguri një e dgjuese. Çfarë do të doje? Unë gjithmonë mendoj vete. Ës <laughs> er, Silvi dhe fiton dy bileta për sinema Plex tek 18 i mbaron numrin të sajën e parë këngën e ditës. Bravo, të lumt. Me këngën e ditës, cilaja ishte Volta? E Djalitini. O, va, është. Ishte Red Dress nga The Magic. Red dress from the magic na na na na ni na na na na ni na na na na ni na na na na mesekan Okej, jeri po më tregonim për një taksi. Mhm. Po duke qenë se sot po flisim me Gazen për këtë temë, edhe unë kujtova. Po. Në fakt është bër test i parë shosuria ruse Yandex që është pak a shumë si Google pra motori i kërkimit më i madh në Rusi, i cili ka bërë provën. Amerika, Mirë, gjasondë, okay, Google, s'është vetëm në Amerikë, është në gjithë botën. Mirë, kë i ngjason domoshem Google, prandaj po, për Rusin, për dajnë, sora, por është për Rusin, po. Kanë të tyrë. Ëh, mm -hmm. uh, kanë bërë provën e parë në rrugë te një taksi që ecën vet dhe është në gjendje që të përballojë të gjitha kushtet më të vështira meteorologjike. Ah. Duke qenë se uh, gjatë këtyre ditëve në Moska ka pasur shumë dëbor, pikërisht ka qenë momenti më uh, i rëndësishëm për ta për ta bërë testin pikërisht në këto lloi kushtesh dhe më së duke Çfarë është kjo taksi hire? Çfarë bën? Është taksisë. Ne jemi mësuar uh, me taksitë e zakonshme, por kjo taksi ë uh, vetë komandohet vet dhe vetë drejtohet në të njëjtën një një kohë. Nuk ka nevojë për një njerëz që t'i ridë koka, oh, por shumir. mund ta bëjë këto duke gjetur rrugën vetë, duke i përballuar i... edhe kushtet e vështira të motit, edhe kur ka dëbor, dhe, uh, ajo e di shumë mirë se cila rrugë është e bllokuar dhe mm -hmm. nuk shkon tek ajo rrugë, por gjen një rrugë tjetër. Fiksai, a do të flisni më domethën? Fiksai, unë jam po flisni dhe përndër u kujtova edhe për këtë taksi dhe testi i parë ka rezultuar pozitiv. Nuk di se çfarë do të ndodh më pas, por hera e parë që dolin në rrugë, rezulton eh, pati rezultate shumë të mira. Do thotë makina doli në rrugë. E cila? Si Rrugët ishin me të borë. Po. Dhe taksia nuk e humbi rrugën dhe nuk shtypi. Dëshkoj drejt drejtimit që i kishin dhënë komandën për të shkuar. Okej, okay, super. Qengra gjë shumë e mirë. Mm. Ëh. E shikoj këtu pas ka dhënë një imazh te këtij burrit në taksi. Ky sipas po. ka vënë farë duar në timon domoshta. Farë, nga si dërë... moment? E kam pyetur kjo vetë, tash do të rrugë dhe... ndryshe këtë herë. E kuptova. Her. Yandex ju quhet? Yandex, po. Super. Faleminderit, Iri. Të lutem. Yandex tank sikur të shkoni në Moskë, isha të më jesh merrni njërin nga këto sepse nuk e humbet rrugën <laughs> dhe nuk shtyp pas një njerëri. Pemba, saktë, tani është koha për të dëgjuar nga Katy Perry. Kjo është bashkë me Skip Marley, quhet "Chained to the Rhythm". Klev FM. Në situatë me akset kombtare në vend miqdashur për cilën ndonim t'u informojmë se ë um, kanë rënë flok dëborë. Kanë rënë flok dëborë, po në për shembull në rrugën Qafprish Shën Gjergj, Qafprish, Qaf, qaf Mall, qarqullohet vetëm me zinxhir. Çfarë jam me Qafa pra? Në segmentin lugor rrugor nga Lana Bregasin uh, Traun e Dajtit tek antena teleferiku qarqullohet gjithashtu vetëm me zinxhir. Oh, nëse oh, keni për të ngjitur te antena e Dajtit. ë um, Gjithashtu, në qarkun e Durrësit nuk ka ndonjë problem, në qarkun e Elbasanit, segmenti Librash-Tbelev-Qafstrud ka rreth 30 cm dëbor, nga tokës deri në Qafstrud qarqullohet vetëm me zinxhir. Gjithashtu, nga degëzimi i tunelit Krapës deri në Gracen qarqullohet me zinxhir, nuk ka dëbor, wow. por ka akull dhe ngrica mm -hmm. në këtë zonë. Në Librash-Kapshitic ka rreshtje të ndëndura dëbore në këtë moment e dhe është duke punuar. Për pastrimin e vazhdueshëm të rrugës Kështë që nëse jeni për kapështit Bo, qarku i Beratit nuk ka probleme Në qarku në Vlorës nuk ka probleme Me gjitha të qarku lohet pas në gjirë Reshit janë të dendur anorët në vim Dhe rekomandohet që shoferët i kënë gati zë gjirët edhe në qarku në Vlorës Segmentin të Belen Gjirë Kastër Ka pasur rëshqitje dherash Në vendin e quajtur u i ftohtë dhe vazhdon puna për pastrimin e rrugës në atë vend. Ëh, uh, në qarkun e Korçës duhen zinxhir gjithandaj. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Pakar shumë sepse e ka zbardhur mirë domoshta. Pra, po. E ka zbardhur mirë. Dhe okay. në të gjitha segmentet rrugore që janë të qarkut të Korçës ka ndërhyrje për ose nevojë për ndërhyrje në këtë moment e nga autoritetet që kujdesen për rrugët. Korçë baboshtic Dardh Pesë të ndim dëbor. U. Uh, wow. Korçë Voskoboj vetëm me zinxhir, Ersekë Çarshov uh, vetëm me zinxhir. Korçë Libonik, Lozhan, Molla Grabov vetëm me zinxhir, Aksi Korçëshsek vetëm me zinxhir. Korçë Liçenas, Dogana Goric vetëm me zinxhir. Edhe Korçë Zemblak dhe Korçë Liçenas vetë vetëm me zinxhir. Është qartë. Dhe me medaljonë, po të keni xhupa mësini, zinxhira nga java dhe me kambale. Zonja Zotrim vetëm me kambale. Bëni kujdes. Do unaza të fortësh, po të keni. Breglalq. Gjithashtu probleme kanë në qarkun e Kukësit, në, në qarkun e Dibërës, bairamcurri Valbon ka 30-40 cm të borë. Në veriun po e vendit po. Nga uh, ka rresht të dendura të borës në rrugën e Komi, lot rreshen tuneli i Thirris në Morin. Gjithashtu Akset baramcuri fjers Ka nevoj për zingjir Baramcuri kam Një vedem për qupa dhe... <laughs> Zingjir vëz E që të keni Edhe rruga shodhe ka lica që të shonë në deri në qendër të kuksit Edhe në krum ka nevoj për zingjir Mirë shumë pra, vetëm në Tiranë mund të ecim lirshëm për momentin. Ne të kalojmë tek paza numër 3. Po, Qarku i Dibrës. Po tani më falti, un them Gjirokastër te Pelenë, mos them Shkodrën Dibrën, nuk e di çfarë thua. Ose i bie, pasaj çfarë? E kemi gjithë një soi. Shkodër Han i Hotit ka rreshtje pak të pakta të bore në zonën e Pukës, po gjithanden. Je mirë radi komtare tani, okay, aty dhe jemi seriozë. Po i kemi radi komtare, jemi vetëm çeshi. Ky vetëm qysh ky është akoma më çuk, çun lagje. Ti do okay, mendet gjithmonë radi laçit. Çi çdo nga kudo që, që jeni duke shkuar, kujdes sot në mëngjes. Sepse <laughs> situata është sa më malore ti në gjithë Shqipërin, pak a shumë. Kujdes. Në zonat malore Kareshet, Borë kanë nevojë për zinxhir, kanë ngrica ka, ka temperatura ultra, e dini vet. Gjithashtu sonte natën bëni gati zinxhirët se bora zbret në Tiranë. Po, ti marrim zinxhirët. Edhen Tiranë mos haroni zinxhirin, ulur ngrihin zinxhirët mbasi dini nga bari. Edhen Tiranë. Kërëmi në më qesët, a ty do të këtë një poliqë, zinë qërënë, zinë qërënë Në në më zinë qërënë është kona një përë, David Bowen Let's Dance, zonja e zotërinë, kërëmi në wow. më qesët Ora, është në nënte, 28 minuta, jeni me klubën e mëgjesit, në Radio Klab FM, njëshin, pikator, edhe në ekranin e klab të vës, e e klam plusit, më falje, e mëgjes, se më hutove fare të një, e mëgjes, e mëgjesi, e mëgjesi jeri, i kam lënë zinjirat në shtëpisa, e mëgjini, e mëgjini mu, pahan, që do të bënit me këtë ditë bore, nëse do t'jua dëronë dhe përëndia, vajza, ka shumë sa jeni lënë, dhe lozni me Më zi vetë për to, ska të deklarata gjolta. Topa bore Lori, i rreshqiti, ska më plan. I rreshqiti. Ti edhe Po, dhe mund të rreshkasim në borieri se si Esakt, se jemi mësuar të ecim. Ësakt, Tolta. Do bënim babagjyshë. Kjo. Se çike kësaj ide babagjysh, ti e fash më? Ku pra njerë njëri prej bore, çafshë. Nuk kishte një babagjyshë Lori, po <gjushe> vetëm babagjysh. Maskilis. <laughs> Shum kam mësuar që të vogël kusht kam zgjidhi ti të bër babagjyshe. Po ta bësh ti olor, ti. Do të më bëf flogë. Mos prit nga të tjerët, po ta bësh babagjyshe. Nisë ndryshimin nga vetja. Bo e boll tani, latoj në gjeblen. <laughs> ti ç'do bëje? Në the bar, po patjetër? Një plesa e hapet. Një plak xhuxhumak. Ç'do bëjmë? Ja dhe kjo e shikoj. Dgjoj. O oh, zotëri, ç'do bëj ti me me censurë <laughs> me censurën tonë po le të thosë dëbora s'ka vërtend në të Tiranë Qani u ve këto <laughs> un do n... të çojmë sot në sonte ah, po. në tre na po dora katër thotë po të bësh një ulërin drejt veriut mund të dëgjojë iri diltin në orën 3 mes... në balkonin tim edhe iri atë edhe pse nuk shikohenim përmes do dëgjojmë kjo ka rasë këtu je ti këtu je ti je l'i père que je vous <laughs> le <laughs> coin complet Më Mune, du, bëra... E që e bërë e ti edhe Po së këtë i gjuar u i këtë përbër zholt E olda e bëndot yes. Përbër njërë Përbër njërë <laughs> Përbër njërë E jeshe Herët në mëgje sot në orën tre Jerë i pati dalë në pen gjere Për të parë nëse bora po bje Po së kështë e bora së këtu asa tje Por ta një ka edhe uh, Mashallah <laughs> Gjikon Si që sot në orën të rekoza du të dalim prap, misht, ashru për tu... Për tu... A, për parë nëse do të bjerë të borë, janë me si presin që të bjerë të borë. Dhe prate okay. për sugirojnë. Un do igi për peta. Oh, uu, e moreve që shullkojnë kjo, të që e ujkun. Si e bënë me e. Altin Sula i soje sotëre. Bravo, të i mi. Në rolin e ujkun. Falim derit, falim derit, falim derit. Jem ma fa e. Do të pranojmë, Altin. Ti vjen në tiran <laughs> Exo, falim shu, deri shumë për digjimin sot. Kohën e shpenzuar bashkë me ne, kam një fitore të fundit, Olga. No. No. Cenzura kalon për nesër. Atëh, cenzura dëgjoni edhe no, një herë. Po që t'i lëmë peingj. Sepse 5. kjo është. Ky kamion është <laughs> një transportues për dashë bërthamorë ruse. Por duke kaluar pak çaku me fantazis. <helane> Mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë e mirë për të ndjekur. Ah! Patat ah, e egra, shqiponjat, meteorët, masivët. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nuk keni gjetur gjën. Atëre. Zotë zotrinj, çunave goca, pleçe plaga, të danshu shumë. Ju urojmë një ditë fantastike që ndronin ngrohtë me, me njëri tjetrin. Klubi mëjesita e mbylli këtu, hapemi sërish nesër ora 7. Mh, mm a -mm, paskem i ende këtu këngën, a? I verse tonë nga yes, këngëna, këng Eminem et shiron tani. Fame and fame got to figure out so shoot go assume <laughs> river but <bo>? abra go he's <laughs> right now a falling he's coming home with his next scratch to catch black sweat jackets and dress slacks mismatched on his pressed jacket is a sex sad and cheap just wants to make a quick binge and get back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 never run up one night stand turn it to night stand it was called some white strand now we hurt tight and he found out now she feels deserted and used cuz he left so what he did it first to her too now how am i supposed to tell this girl who went through it it's hard to find the words i'm a loof nervous and suited up went to hurt but what you deserves the truth don't take it personal i just can't say this in person to person than you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 always the bride made never the bride hey what can i say it felt like was a highway the seat was a nonclave i've been swerving in five lanes speed at a high rate like i'm sliding on ice maybe that's my i made that came at you sideways i can't keep my line straight what i made you terminate my baby this love triangle left us in a rectangle what else can i say it was fun for a while that i really would have loved your smile didn't really wanna go but for fuck it but's one more lot to tell her unborn child a thief, been a lover, been a cheat, oh my sins need holy water, feel it washing over me, a little one, I don't want to admit to something, if all it's gonna cause is pain, the truth in my lies, now we're falling like the rain, so let the river run.